A'udhu billahi minash-shaytanir-rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Katika darasa darasa au jambo la nane katika hii risala kun salafian alal jadd alipotaja alsheikh abdus salam ibn salim as suhaimi allah yahfaduna iyyahu ba'd alqawaid fi almanhaj alsalafi miongoni mwa katika wa alaikumus salam tafadhal miongoni mwa katika hi manhaj ya Hizi ni baadhi tu wa ila ziko misingi katika kila sehemu katika kila mlango wa dini hii kunayo msingi ambokuwa wenye ku wenye kurejelewa katika darasa ya jana tulitaja misingi, uh, misingi minne tulitaja misingi minne kawa nne husiana na hi manhaj ah. Aywa. Aywa. Katika... a ha bismillah biongoni moja hizo misingi katika mlango wa al'amru Wanahi anilmunkar anil munkar, wajibun ala al wajibun ala kuamrisha mema na kukatazana mauvu yani mema yatakiwa yamrishwe na mauvu yatakiwa yakatazwe. walakin hukumu yake ni wajibun wajib kifaya kifaya yani baadhi wakitekeleza ambao kwa mabakia hawana, hawana dhambi katika hilo هين كاتكا ملانغو ووداعا اها مسينغي مغينيه اه في العبادات التوقف أو قائدة العبادات ان العبادات مبنيه مبناها على التوقف كل عباده ذات عباده zote asli katika ibada ni atawakufu atawakufu kutofanywa mpaka ije maelekezo ya kisheria ije kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha au amekataza au kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam wa ila haifai mtu abuni na azue chochote na akaifanya kuwa ni ibada watu wanaabudia Allah subhanahu wa ta'ala lazima iwe ni kwa allah subhanahu wa taala ndiye ameelekeza au intokana mtume sallallahu alayhi wasallam aha kai ngeni ah madaru din dini hi ilmu yenye kunufaisha nayo na ni ilmu inayotokana na Qur'an ilmu inayotokana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na jinsi walivyofahamu waja wema walotangulia hii ni msingi wa kwanza au mzunguko wa kwanza na mzunguko mzungu wa pili aiywa daira ya pili ni al-amalu matendo mema matendo mema ambayo yema juu ya elimu afanyiwe Allah subhanahu wa ta'ala na kulingana na alivyofunza mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni kaida ya dini hii ndo msingi wa dini hii watu, watu wawe na elimu yenye manfa na watu wasifanye ila linalolingana na sheria nam Aha, Aiyo, kaida pindi mambo mawili yanapogongana Maslah na mafsada. Aiyo, jambo zuri na jambo ambalo kuwa. lahu fi wa madara yanapogongana, ni ipi amboku utafanya mwanzo na ni ipi ambu kuwa utaichelewesha? Kaida ni kuwa darul mafsada, kuzuia madhara. mafsada, nam yatangulizwa kabla ya wewe kujishughulisha na kuvutia au kutafuta maswali. Naam. Na, na tulitaja jana mifano kadhaa au ushahidi kuhusiana na hili katika sheria. Kuwa imethubutu katika sheria kuzuiwa maafa. Naam. Mbele ya kutangulizwa neno maslah. Yaani kumetokea mambo mawili ya gongana. moja wapo ni mafsada nyingine ina maslah zapimo ziko kwenye mizani kisha kinachozuiwa mwanzo ni mafsada kisha maslah baada ya mafsada kupatikana uh, kuondolewa taib mfano moja. katika hilo abdullah hafidh Uweza tuletea mfano tu, tu tupe mfano hata kama ni katika biashara Eh. Eh, jaribu. Bismillah. Eh. Achana mfano mambo yetu ya kidunia. Taib. Lau mtu amejiandaa asubuhi mapema aenda kazini. Taib? Aenda kazini aina sokoni kwake dukani kwake aiywa kufungua haraka awai, watu wa mapema twaib sente nyingi lakini ikatokea maafa ya aina yote mtoto akagonjeka, au nyumba yaungua au au au atafanya lipi monzo ha. Nyumba nyumba yaungua yeye ya ashajivalia Ndam aondoka gari yake ashatia ufunguo. Aha. Awai wale wafanyabiashara, aiywa. Wa mwanzo ambokuo anakuja kuchukua bidha zake kwa haraka au ni aizime moto. Waalaikumsalam eh. Na shughuli yake aende kwenye shughuli yake. Lawatu ndo kwenye shughuli yake, akaacha moto. <laughs> eh? Lawa taamua, achaende mimi kazini mwanzo. Nitakuja angalia habari ya mtoto, habari ya moto na kadha. itakuwaje Taiba. Mfano mwingine. Msalama. Ramadhan huyu ana yake. Anayo? Kontena ya bidhaa zito kutoka Dubai. Aiyo. Na iko kwenye port kule. Imezuia bado kwenye port. Na kipindi cha kuchukuliwa au kuondolewa clearance hiyo Aisha ndo deadline. Usipochukua container yako sisi tutaipiga auction. Shona. Na yeye Ramadan anayo katika story yake bado bidha zimbakia. Aiyo na watu wajua kuwa baada ya siku mbili itakuwa ni idi. Watu watakununua vitu. Ndio msimu, aiyo, high time ya biashara. Atafanya ipi? Je, hao watu atawawai ambao nitakuchukua bidha zake kwa haraka leo hii au atafanya bidii? Naam afunge safari aende pot. Akae akaiokoe yake. hivi utafanya Ramadhani? utauza? <laughs> <laughs> Taiba. Hii utauza ni bidhaa itaisha siku moja tu, siku mbili. Container nzima utaiacha Ikapigwe auction? Ama we mwenyewe utaenda kwenye auction kule ukanunua tena? Hapa masala ni hivi Ramadhan, aiyo? baina ya mafsada na maslah <laughs> Lau zitagungana, aiyo? Ni ipi utakabiliana nayo mwanzo? Jani maslaha mas, masla ile ya kutaka kuuza biashara zako na bidha bidhaa zako haraka? Naam, au utawania wakti huo kwenda ku kuokoa jambo ambalo likikupita mafsada makubwa sana. Ipi? Tena? muda la muda tumekupa hapa idi ni kesho nam leo watu wanunua vitu kwa haraka na kesho kesho ndo deadline siku inkisha we wewe leo aiywa خلاص hiyo kontena nzima itakuwa ni yenye kuuzwa unaona hapa ni za manaajis salafi tutamtaja kaida kusiana na ibadati Asli ya ibada ni nitawqaf haifa mtu wafanya lolote mpaka ije sheria kumwamrisha na kaida nyingine kusiana na amru bil ma'ruf ma wa nahyi anil munkar al amru aywa, al al -aslu aywa uh, kaida katika al na munkar ni al amru bil ma'ruf ma wa nahyi anil munkar aywa wajib kifaya kuamrisha mema na katazamaovu nam ni wajibu lakini kifaya kwa baadhi ya watu ni wajibu wa tekeleze. Kaila nyingine tukataja <coughs> katika uh, madaru din, dini, ya, ya Uislamu wazungukia mambo mawili, ilmu nafi na amalu saleh. Yekipatikana haya jana tulizungumzia, iwa, uzito wa jambo hili. Dini ya Uislamu ina mambo mawili. Haya kitimia. Naam tutapata ushindi juu ki, ya kila ambayo kwa iko dhidi yetu kwa mambo mawili tu Ewa? tutapata ushindi juu ya kila ambayo kwa iko dhidi yetu waladhi arsala rasulahu bilhuda Wadini dinil haqq ya pili nam liydhirahu ala dini kulli Lamu lamu ta'lil ili kwa mawili haya aipe ushindi Namna utawala juu ya kila ambayo iko Dhidi yake walau ukariha al hata kama watachukia washirikina. Walakini kwa ilmu nafi ambayo hatakiwa watu wajifunze ilmu ya dini yao na amalun salih wa muabudu Allah subhana wa ta'ala ambavyo alivyofunza mtume sallallahu alaihi kwa mawili haya pasina kuvutana pasina na kushindana na watu aiywa sisi tutapata utawala katika ardhi shona hii ni kaida ya tatu ya nne ndio hii ambayo tukizungumzia na tulisimamia jana Dar ulmafasid muqaddamun ala jalb al masalih kuzuia ya mafsada yatangulizwa kabla ya mtu kujishughulisha na faida kutafuta faida tukatoa mifano katika au Sheikh Allah yafadhalana iahu akatoa mifano katika sheria nam je jambo hili nam mfano wa kwanza mathalan aivwa Qala Allahu Tabarakataala wa la tusubbu alladheena yad'una min duni Allah. fa yasubbu Allahu adwan bighairi ilmin na wala msi tukane msi watusi miungu ya wale amboku wanabudhiwa kinyume cha Allah subhanahu wa taala la umtafanya hivyo yasubbu Allah itapelekea kutukanwa Allah subhanahu wa taala kwa ujinga wao atuktkanwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna mafsada ya kutukanowa Allah subhanahu wa ta'ala na ni jambo kubwa hilo na kuna maslah ya kuwadhalilishia miungu yao sio na miungu yao ni, ni maslah ni jambo ambalo lafa lakini pindi lau itafanywa vile itapelekea Mungu Mwenzi Allah subhanahu wa ta'ala na kukejeliwa Ikawa kutowatukana tukana miungu yao aiyo yatangulizwa acheni hilo aiyo fungeni midomo yenu shikeni ndimi zenu msiwatukanie miungu yao kwa kuwa mkiwa miungu yao itapelekea kutukanwa Allah subhanahu wa ta'ala na ile jambo kubwa itapatikana aiyo mafsada kubwa sana hilo hilo waambiwa nam watu ambao wanakabiliana na mathalan wasokuo Uislamu wa katika swala la mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na mtume katika hizi zama imekuwa imekithiri kutukanwa mtume sallallahu alaihi wasallam si hikma mtume atukanwe halafu na sisi waislamu tufanyeje tuanze kuwatukania ni manabi wao au kadha au dini yao itapelekea mafsada kubwa kutukanwa zaidi ambapo kuwa kutukanwa dini na, na kukejiliwa mtume zaidi ndiambo lolikuwa ni makubwa. Shona. <coughs> Nikataja mifano kadha kadha. Mfano mwingine Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam alimwambia Aisha Radhi Anha, "Aiywa, ya Aisha, laula hadithi ahdi qaumika bilislam, la hadamtu albayta wa ja'altuha ala asasi Ibrahim." Lau kama watu kuwa ni wapi yabado, aiywa, kuingia katika Uislamu na kuachana na ukafiri. Aiywa, ningeivunja alkaaba ni juu ya asas aloiacha Ibrahim alayisalam Salam Ramadhan umona al-Kaaba iko nusu vile yani iko kama vile kisha hapa kando kuna kiduara vile hii duara sehemu ni katika al-Kaaba ilitakiwa itengezwe mpaka hapa lakini uwezo ukawa uka mdogo ikakomea hapa asema mtume ningeivunja al-Kaaba ni nitengeze mpaka hapo nikamilishe Walakin nikachelea kuwa hao watu bado ni wageni katika dini hawajafahamu aiywa imani haijakita katika nyoyo zao wanaiadhimisha alkaaba Lau mtu atakuja kuigusa kwa jambo ambalo hawali halingi katika akili zao itapelekea mafama makubwa itapelekea mtume sallallahu alayhi wasallam kokhofia watu waweza wakarudi nyuma wakaacha dini yake kwa kuwa ye wakaona kuwa heshima alkaaba akaacha hivyo hivyo aiywa Pasina na kui utafuta maslahi ya kuitengeza upya kuikamilisha na mifano mingine ikao ni yenye katika kauli ya Sheikh Islam Ibn jana makini kidogo Taib Sheikh Islam baada ma dhakara jumla min al furu' al mundarija tahta al mafasid al Islam asema, Shaykh, ayo, uh, kuwa Sheikhul Islam baada ya kutaja jumla ya furu' mataga ambazo kuwa zaingia chini ya hii kaida baada ya kutaja masaili ambazo kuwa zaingia chini ya hii kaida daru al mafasid aula min jalb al masalih akasema wa annahu ida taarabat al masalih wal mafasid quddima al arjah minhumama ala al marjuuh qala rahimahullah ni zitakapogombana gongana baina ya maslah na mafsada aiyo itatangulizwa ile ambayoakuwa ni nzito katika mizani akazidi kufafanua jambo hili aiyo akasema wa na, na katika hayo kadhalika anna min usuli ahli sunna wal jamaa luzumul ni katika misingi ahli sunna wal jamaa ewa? ya waislamu kijumla nini Luzumu ljamaa kulazimiana na jamaa kubakia katika jamaa na wala watu wasitengane hii ni msingi tulitaja katika madaraselo tangulia katika mambo ambayo kwa Mzimu Subhana wa Taala ameya amyekemea watu kukatana. watu kupasukana taib jamaa hii ni msingi katika uh, misingi ahli sunna jamaa watarku, watarku kitali alaimma wakadhalika kuacha Wapiga vita viongozi ai aimatul jawr viongozi ambao ni wadhalimu haifai wapigwe vita taib watarkal qitali fil kadhalika ni katika misingi mtu kuacha kupigana katika fitna fitna yani vita vya kikabila vita vya kimadhhab mtu kutenga kuachana na hilo yote haya ni misingi ya ahl sunna wal jamaa وجماع ذلك داخل في القاعده الامه لايوتي haya yaingia chini ya ingia chiniya, qaida ya jumla fima idha taaradat maswali wal mafasid yote haya ya ingia chini ya qaida bain dizitakapo gongana maslah na mafsada mambo haya ayo ambako ni furu za chini ya darul mafsada muqaddamu ala jalbil maslaha wal hasanati was sayiat wakadhalika zitakapogongana baina Wema na maovu stakapo pemana katika mizani zikagongana au tazahamat au zikawa ni zenye ku, kujumuika wakati mmoja kuna maslah na kuna mafsada aiyoo zikajumuika wakati mmoja asema Faina inahu yajib tarjih minhuma ni wajibu yaweke kwenye mizani kisha itakayokuwa nzito katika mizani ndio itakayotangulizwa kushughulikiwa kama ni wema ndiyo yenye uzito katika mizani basi tutangulizwa na kushughulikiwa kama ni maovu maafa yatakayotokea ndiyo mazito katika mizani basi hilo ndilo litakalo shughulikiwa mwanzo taib asema منهما فيما اذا ازدهمت المصالح والمفاسد Kuta, uh, kusanyikana maslah na mafsada wa taaradatul masalihi wal mafasid idza kan zenyeku kugongana ni kuwa hapo hatuna ila kimoja litekelezwe haziwezi zika zikafanyika zote hatuwezi tukachuma khair na katika wakati huo huo tukaweza kuzuia mafsada haiwezekani hilo lazima mojawapo itanguliwe itangulizwe asema fainal amra wanahya wa in kana mutadhamminan maslaha hata kama vile kuamrisha mema na kukatazana maovu yote mawili ni zenye kubeba au zenye kufikisha katika kuchuma maslahi ayo wadafi mafsada fayundharu fil lahu na kuna kuzuiwa mafsada fayundharu fil lahu yaangaliwa pia kinachogongana nayo kama tunalo jambo la kuleta na wakati huo huo kuna jambo ambalo kuwa la shari litazuka. Naam. Sisi tutataka khair. Lazima hii khair naam tuieke katika mizani na ile mafsada au shari amba kuwa, kadhalika tatokea tuieke katika mizani. Itakayokuwa nzito ina uzito na masla itakuwa ni kubwa zaidi. Basi hilo ndo litatangulizwa na la pili litachwa. Lita Huenda kuwa kufanya la katika wakati huo itakuwa ni nzito katika mizani tutaitanguliza na ile shari tutaichelewesha au huenda kuzuia shari kutokea ndio kubwa zaidi hilo tutalitanguliza na ile khairi tutaliacha likapita lika kwa wakati huo tumfamiana asema fa inka na ma yafutu min au yahsul min almafsada akthar lam yakun maamuran bihi bali yakunu muharraman ida kanat mafsadatu aktharu min maslahatihi fa in kana ma yafutu min almasalih indapokuwa tunayokosa ayo, au yahsul min mafasid au shar na mafsad itakayopatikana akthar ikawa nyingi lam yakun mamura bihi haitakuwa ni yenye kuamrishwa lau maslah itakuwa ni kubwa uh, mafsada itakuwa ni kubwa Ewa, na maslah ni chache basi hapo watuambiwi tutafute maslah na lau kama ni maslah itakuwa ni kubwa mafsada ni ndogo hatuambiwi hapo tu shughulike tuipe uzito nini mafsada bali tushughulike na ile maslah ambayo ni nzito katika mizani Asema, wa itibaru maqadiri almasali wal huwa bi mizani sharia na hii mizani nam yarejelee sharia kupima u... Mafsada na maslah ya rejelea sheria nam na wala hadha, na kwa hilo idha kana shaksu au ta'ifa jami'ina baina ma'rufin wa munkar kama kuna kundi au watu aiywa ni wenye kusanya baina ya mambo mawili ma'ruf na munkar yote yamekusanyikana kwao bihaithu la la yufarriquna baina huma kwa hali kuwa hawezi kupambanua baina ya ma'ruf na munkar kati yao bal imma an yaf'aluhuma jami'an aw yatrukuhuma jami'an bihaithu hali ni kuwa hawa lazima wafanye yote mawili au wayache yote mawili imma wafanye wema na maovu kwa wakati mmoja au wayachilie yote wema na maovu yote yachilie yani amekusanyikana ya mambo mawili yote haya lam yajuz an ya'muru bima'rufin wa la an yanhaw an munkarin bali hapo haifaai waamrishwe mema au wakatazane maovu la bali itaangaliwa monzo Fainkana in kana alma'ruf akthar iwapo wema ma'ruf ndiyo, ndiyo nyingi umirabihi itakuwa ni kuamrishwa tekelezeni wema nam hata law mahuwa, ma huwa munkar hata kama itapelekea munkar fulani ipatikane watu waangukie lakini wema ndo ndo wingi hapo itabidi Ifanike. Taib wala yunha an munkar yastalzimu tafwit ma'rufun adham minhu wala haya, haya, haya Ewa, mabaya pale wema itakapokuwa ni zaidi yale mabaya wema ndo yazidi mabaya ni machache la hapo ikatazwi munkar bali mtangalia ambokuwa ni ma'arufu liana an nahya yakunu hinaid min babbi as kwa kuwa kule kwenda kukataza itakuwa ni katika mlango wa ku wa kuzuia sabilillah nam wa sa'i fi taati na kupelekea kutuiwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa itaachwa wa taati rasuli na kutiwa mtume wa zawalif ila alhasanat na kuachwa kufanywa nam mema <coughs> na kariri muktasar asema kuwa endapo kuwa wema na uovu zitakusanyikana katika wakati mmoja haya zikani tukajepusha tuka na yote mawili hapa katika hali hii zote zitakuwa kwenye mizani ile ambayo kuwa itakuwa ina uzito zaidi ndilo ambalokuwa litafanywa akazungumzia sehemu ya kwanza matana ikawa wema ndo wingi katika jambo na madhara ni ni machache hapa tutajishughulisha na wema na ile madhara machache hatakuwa ni wenye kuiikataza itaachwa haitoshulikiwa kwa tukishughulika nayo itapelekea kuwa ile wema wingi itakuwa ni kututoka, kutuponyoka mikono tukakosa kuipata kwa ajili ya madhara machacha mbokuwa, yatapatikana Tufamiana? Uh, sijui pengine ni mfano lau ita, itakuwa ni ya kubalika. nadhani ile barabara ilipokuwa ikitengezwa. Iki ikitengenezwa ni serikali ndiyo ilikuwa ni sehemu yao na kadha utakubaliana na hilo sivyo watu wakatengeza manyumba hapo barabarani type serikali ya jua hilo wanajua hilo sivyo wakataka kupitisha barabara hapo Hawa wana vision 30 sijui kama mwajua na wana maslahi makubwa sana ya kibiashara sivyo ama sivyo sijui upande wa mtizamo sisemi na mfano tu dhahiri ambayo kwa imetokea serikali yaona mengi makubwa zaidi na ni nyinyi mko hapa barabarani hasa wakoona sisi maslahi ya biashara nchi, uchumi nchi kwa barabara hii na maslahi ya mafsada nyinyi tukiwatoa mbali. wakae katika mizani hiyo mathalan sisemi kuwa siingiliko lakini ni, ni sura hilo tokea ili kukaribisha mfano wa jambo hili serikali kaona hawa sisi kuondoa ndio ni mafsada lakini haiwezi kuwa ndio sababu tukaeacha kwa ajili ya biashara kubwa amba kuwa, tutafaidika Allah tupiliya mbali tuwaondoe watapata watapata alhasil tumaondoa barabara yetu ipite pale ikapitishwa barabara manyumba ikavunjwa watu wakahama likohama taib al, walopata mwezungu alhamdulillah aiywa ambao wakia ambao hakupata mwezungu wa faraja kwa msiba ambao imewafika mahali ambakoo imepotea mzungu wapi faraji. lakini kana kwamba serikali iliona kuwa hapa kuna maslahi kubwa zaidi ya hawa kubakia katika sehemu hiyo mpaka lini kama vile zidi tukirudi nyuma pengine watasema wanayo haki zaidi ya barabara hiyo naniyo serikali Maika anasema kuwa sisi tuliweka hapa toka karne aiywa bado majumba hayako hapa tulishaeika alama kuwa majumba yasii yasekeo hapa mambo Mengine ni mfano wa hili. Ni mfano wa jambo hili. Taib asema wa in al munkar aghlab nhiya anhu hata law yastalzama fawatu ma huwa duna hu min al Na kama munkar ndicho kitakachokuwa ni kizito, aiyo ndio nyingi katika katika mas'ala, aiyo basi itakuwa kuikataza na kuizuia ndilo shughuli. Hata kama itapelekea maswali fulani ziwe nzenye kupotea tutashughulika na kuzuia hiyo munkar Wayakunu kuno amro bidalik al ma'ruf ma al li mustalzim lil munkar hiyo zaiid munkar na itakuwa katika hali hii kule kuamrisha meema ayyo, au kujishughulisha na wema fulani ni katika munkar itakuwa ni ni ma'ruf ma walakin kwa kuwa imegongana na munkar kuwa ni kubwa zaidi hii ma'ruf ma hapo itakuwa ni munkar itakuwa lazima uuiache achana hilo shughulika na lilo kuwa kubwa zaidi taib wasa'i fi ma'siyati ma llahi wa rasuli. asema bali itakuwa ni kumwasi allah na mtume wake kumwasi allah na mtume wake hii masaa ile tuwe makini tukiyazungumzia na tukienda tuki kutekeleza aiywa tukienda kutekeleza asema la utakafa alma'ruf walmunkar almutalazimani lau zitalingana zita maaruf na munkar ambazo kuwa hazia haziachani ukitaka moja na nyingine lazima lingie. na zimeafikiana katika wakati mmoja katika sehemu moja haziachani Lau takafa falai umarubihiima wala yunha anhuma hapo haziamrishwi wema wala hekatazwi, ovu. yote mawili hakuna mojawapo ambokuwa ya yafanywa fataratan yasluhu al-amru wa taratan yasluhu an-nahyu wa taratan la yasluhu amrun wala nahyun aivwa katika hali kama hii ni hali kuwa itakuwa ya geuka geuka namu huenda kuwa katika hali hiyo kuna vile utakuwa unaamrisha mema mara na mara utana nayo amri maovu na wakati mwingine yote utayachilia huta fanya moja ya hayo taib wa haytu kana al-ma'ruf wal mutalazimain katika mambo ni yenye kutokea wa fa yu'maru bil wa yunha kila moja kwa asli ni kuwa kuamrishwa na munkar yani kila moja kwa kutizamwa kwa upweke itakuwa munkar itakatazwa na ma'rufita itamrisho walakin katika hali zime zimejumuika wakati mmoja naam na, na zimefungamana hazielezi kaachana hapo ni kuwa si moja itatangulizwa naam mbele ya nyingine asema wa hiya Wafilfail fi al-fa'il al-waahid wa tawa'ifat al-waahida yu'maru bi ma'rufiha ma 'an anmun, munkariha mahmuduha hili mas'ala kama inavyopatikanwa katika vitu wakadhalika ipatikanwa watu kadhalika mtu aweza kuwa amekusanya mema na maovu mema huyu mtu ambapo kuwa haiwezekani kuachwa na mojawapo na kushughulikiwa nyingineo huyu utaangalia kuna wakati tutakuwa tuamwamrisha fanya wema na kuna wakati tutakuwa tumkataza aiywa maovu na kuna wakati tutamwachia manaki yamegongana mfano wake naam akiwa na khairi atasifiwa kwa khairi aliyokuwa nayo akiwa na shari wakati mwingine atakuwa ni mwenye kuzomewa kwa shari alio kuwa nayo mfano wake mtu mraibu mtu mraibu wa ulanguzi wa madawa na kadha taib pengine ye ikija safu za kutetea jambo la Uislamu yuko mbele na ni yeye mlanguzi wa madawa ipo sivyo sivyo huyu katika jambo lake la khairi aiywa yamegongana haya na ni mtu kuna watu yameingia kwenye damu hacha ni nayo Huyu ikija katika jambo hili la khairi tutakuwa tumsifu katika hilo tumpa moyo mashallah aivwa na ikija katika jambo lake la shari tutakuwa ni wenye kataza maana huyu mathalan moja wapo tukim tukimkabili tukim kuhusiana na jambo lake moja tuweze tukapoteza la pili au tuweze tukaharibu mathalan yeye atetea waislamu na kadha na kadha na kweli yaonekana bahir tuje ah, we mbovu sana huna maana Shona, tumvioge vyoge tu kabisa Aiiwa na tumwambie na wewe tukupeleka ndani Hukomi ume ndani huyo kipelekwa ndani aha nani atasimama kutetea Muona itatakiwa, atat, yua hapa hikma ya hali ya juu ya kisheria ya kuamiliana na huyu mtu. Pamoja na kuwa kuna maslah tufaidika naye, kwa kuwa hatuna katika safu ambaye yuko kama yeye tutalihifadhi hilo. Na lile madhara mba kuwa anafanya kadhalika tutajaribu kwa njia na ya utaratibu tumsitishe awe ni mwenye kuiacha. Maana ki la moja au na nyingine itapelekea tukimwambia, "Wewe mashallah endelea hapa." siti na kada na kada nae katika kile yake jambo lake hasahau akumbuka akijagundua kwa nyimwani tumia tu aiywa na mimi na jambo huyu sema haya na shughuli yenu pia na na ya kwangu nitaka kwenda kufanya huyu mtu then, tuona aiywa e, dawa ina ina changamoto ya aina hii ina changamoto ya aina Mwezi mwezimu atusahilishie Asema bihaythu la yatadhammanu al-amru bima'rufin fawatu aktar minhu au husulu munkar fawqahu wa la nahyu an munkar husulu ma huwa ankar minhu au fawatu ma'ruf arjahu minhu hina ketika hali kuwa nam mambo haya yakigongana na yamefungamana hapo lazima kila moja tutaipatia sehemu tutaishughulikia nam inavyotakiwa nam asema wa min hadha na katika mlango huo kadhalika ikraru nabiy sallallahu alayhi wasallam liabdullah al ibn ubayy ibn salul wa amtalihi min a'immatin nifaq wal fujur aywa mfano wake ni kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama aliwakubalia aywa abdullah ibn ubayy ibn salul aywa na mfano wake katika viongozi wa wanafiki aywa akakubaliwa patika wa, wawepo tu katika jamii na ya ya na ilhani ni watu wanaafiki wamekusanya mambo mawili wanayo madhara wanadhuru uislamu wa aywa ko ndani na, na wanayo wanayo maslahi kwa wale makafiri kule nje kuwa huyu huko kwenye safu yao Huyu kwa pamoja nao inauma hilo inawadhuru hilo na Abd al mkubwa ana cheo ana hadhi na kadha lakini huko kwenye safu mtume akamwacha kwenye safu hapa pamoja nakua na kuwa ana madhara huku, wanafuruga pia kwenye safu kutoa watu <laughs> Shona, mtume akawa angalia baina ya mawili haya Allahu nasta'an lima lahum awan kwa kuwa huyu Abdul ibn Ubay na mfano wake walikuwa na walikuwa na wasaidizi wafuasi leo atasema kauli umma kubwa itasimama pamoja naye hasa mtume alikuwa akiliangalia hilo Faizalata munkarihi binawim, aywa, min mustalzimatu izalatu ma'rufin ma akthar min dhalika asema fa izalatu munkarih law hu Abdullah ibn Ubay yake law ingekuwa ni kukabiliwa na itolewe aywa bina'in min al kwa kuadhibiwa kwa adhabu ya aina fulani mustalzimatun izalatu ma'rufin ingepelekea kadhalika wema fulani ambokuwa ina uzito na ipotezwe taib min dhalika yogudibu kauma nao ni kuwa kaumu yake wafuasi ambao kuwa kunyuma nao ni wengi haiwa watakuwa ni wenye kukasirika kwa kuwa rais ameadhibiwa thabit na itawapelekea hamia hamia ya kijahilia, itawaingia hasira aiyo na wakakasirika kwa wao, ame ameadhibiwa wa binufuri nnasi da ana anna muhammada yaqtul ashabahu na watu watakuwa ni wenye kukimbia dini hiyo pindi watakapo kuwa, watakapoona kuwa ameadhibiwa fulani Aywa, watasema kuwa Muhammad na uwa wamesema huku ni katika jumla ashab. Na ila hali ki hakika si katika ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hii ni mfano na imetangulia mifano kusiana na jambo hili. Amr bil ma'ruf wa anil munkar. Mfano waki katika ibada zambazo kwa tufanya aiywa asema mtume sallallahu lagha siku ya jumaa ambaye atagusa Aywa. kijiti au jiwe kidogo aiywa katika siku ya jumaa imam iko ya mimbar atoa khutba faqad lagha atafanya upuzi huo basi hana hana ijuma. hana tawabu ya hey Tawbi ya Jumat fadhilake iandikiwa wiki nzima na siku tatu ziada. Waandikiwa hiyo fadhila ya siku 10. Unmpata cheo kikubwa sana. Hii ni kubwa. Na, na kuna mathalan mafsada ikatokea. Mtu azungumza. Mtu anazungumza katika hutba ya Jumat. Hapa yamekusanyikana mambo mawili. Kuna maslah ya wewe kuhifadhi juma hiyo ukapata thawabu yote hiyo ya siku kumi. na kuna nafsa ambokuo huyu mtu azungumza wataka kumkataza hasa ni mtu uangalie ipi nzito katika mizani aiywa je ni mkataze huyu kuzungumza ama mimi ni nyamaze ni endelee kusikiza hotuba kuna masuala ya siku kumi, hilo ni nzito ni kubwa zaidi kuliko yeye huyu kuwa, azungumza kwa, kwa kadhalikaweza kuwa kuzungumza kwake ni kuwa ametoa salamu ametoa Ametu As salamu. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amekukabili. Amekukabili. Uosipomjibu mafsada huenda akakuchukulia huyu sikuizi eh hata salame yetu. Ajibu. Kunaani sikuizi tena. Aiyo. Ah. Eh, uko mkono. Na huyu lesha ukimpa mkono atatabasamu. Umpotea wapi siku nyingi? Shona mazungumzo hata na baina ya wewe kum, na ukasonga tu kimakini aiyo ukamwachia nafasi ukaendelea kusikiza kwa jili ya wataka kuifadhilia mawili haya yamekusanyikana hapa Hapo utakuwa wachunga aiyo haikatazwi munkar wala hayamrishwi wema imam akiwa juu ya juu ya minbar saib <coughs> na mengi zaidi ايوه سامبوليو homlango ni mpana sana katika hiyo vitabu vya usulul fikia zungumziwa باذن الله katika vikao vingine atakuja fanywa darasa kuhusiana naye inshallah khamisana qaida tano qala shaykh abdusalam hafidhahullah qaidata anna alahkam alusuliyya wal furu'iyya la tatimmu illa bi amrayni huma wujudu shurut wa ni kwa hukumu zaki usul na furu usul na furu hukumu za mambo ya, ya misingi katika dini na mambo ambayo ni, ni furu katika dini aiywa hazitimii ila kwa mambo mawili wujudu shurut zipatikane masharti wanfitail mawani na zikosekane nam mawani mambo ambayo ya zuia ile hukumu kupita ahkamu usulia, usuliyya hiyo hukumu zaki msingi katika dini kama vile kuhukumia fulani ni kafir fulani ni fulani ni mubtadi fulani ni hizi ni mambo usuli hii inatakiwa tuwe makini sana watu wa sana kusema mubtadi e kafir ya dambi la aywa mushrik watu wako wepesi sana kusema hilo na ilhali ina ina mambo lazima isingatiwe kabla ya wewe kutoa matamshi haya bali ba, mtume sala salam akitahadharisha umma mankala qala li akhihi ya kafir aywa hara alai nim ambei atamwambia mwenzake ewe ni kafiri ewe ni kadha kama huyu si kafiri kweli yakurudia wewe ambaye ulisema hilo mtume atahadharisha usiseme tahadhari na hilo mada mtu ameingia ni muislam maada mtu ni sunni maada mtu yuko pamoja katika jamaa usitumie alfadhizi mpaka ma masharti yapatikane na ma ma mawani zikuzekane wahakadha katika furu mambo za furu kadha ni halal kadha ni haram ni wajibu aywa ni mandub ni mustahab ni ni makruu. kabla hujatoa hukumu hii kadhalika lazima masharti yatimie na mawani zikosekane ashurut masharti ni vitu ambazo kuwa zatangulia kitu ni vitu ambavyo kwa vinatangulia kitu taib yaitwa masharti mawani ni vitu ambavyo vina vinaandamana na kitu vikiwa na kitu hicho hukumu haiwezeka ikapitishwa mtaala katika ku mfano kabla hatuja jahili atakuja swala ina masharti swala katika masharti ya swala ni tuhara yani kabla huseme kuwa salatu sahih swala ya fulani ni sahih lazima masharti ipatikane miongoni mwa masharti mathalan ni tuhara iwe huyu mtu alikuwa ame amefanya tuhara kamili kisha ikosekane mani ya kukubalika hiyo ibada yani bi mani ikipatikana chenye kuzuia haitosemwa kuwa swala sahihi sharti imepatikana na mani kadhalika ipo kinachokataza hukmu mani mtalan aiywa awe ni mtu e, amepagawa akili ni mtu punguwani wa akili ndio ameenda katawadha wudu kamili amepatikana sharti walakin akaingia kwenye swala hana akili timamu swala yake imepatikana sharti tamam lakini mani ya kukubalika kadhalika imepatikana hautopitisha kuwa swala yake ni sahihi mtu amepatikana na sharti ya swala ametawadha kamili akaja kaswali ni mtu mzima wa akili na kadha na mengineo huyu utasema swala yake ni sahihi haja tawadha sharti mikosekana Taib akaja mzimo akili na akaswali Swala ipo Haipo swala Tumfahamiana Atabainisha Qultu asema Sheikh Wa hadha aslun adhimun fi jamii ahkami shar'i Hii ni msingi kubwa sana katika hukumu zote za kisheria tunazotoa Aiywa hii msingi ni kubwa sana kuwa lazima aywa, uh, masharti sharti yatapatikane na mawani zikosekane saib hili ni msingi kubwa sawaka na tusula an furu'an sawia ni katika mambo ambayo ni usul misingi ya dini naam zaki akida au furu au ni mambo ya ibadati aiyua labud min wujudi shurutihi shurutiha wa ntifai mawani'a lazima masharti yako yatikane na yale yenye kukuzuia kukubalika naam yakosekane asema falaujida alshartu lakin kana hunakamani lam yasihi hukm law ingepatikana sharti ya kitu lakini pamoja nao kumpatikana mani kinachozuia hukmku kutaremshwa lam yasihi hukmu hukmu haisii useme kuwa kitu fulani ni halali kitu fulani ni haram fulani ni kadha haisii hiyo hukmu tumfahamiana aha wa dhalika asema mfano ayatul waid fi haki man umuran muharrama fahuwa fahuwa ahlu lima jaa'a fi an-nususi min ayat zen yakutaja aywa adabu kali juya munye kufanya dhambi naam ayat zen zile madhamu uh, aywa adabu, juya mwenye, kufanya makosa asema fahwa ahlul lima jaa fi nusus aywa min yule mwenye kufanya makosa akaparaga makosa mathalan akaiba imekuja kuwa mkono wake ukatwe taib a amfanyaje ameshirikisha au ameritadi iyadha billah imekuja kuwa ni akatwe kichwa sivyo wa ila rudi katika dini yake asli ni kuwa hukumu ni akatwe mkono na akatwe kichwa na apigwe mjeledi na kadha tayib lakini kad yakunu hunaka man yunamna min alikabi Lakin, Lakin huenda kuna jambo limelazuia hukuba ipitishwe tayib ka kama vile toba kama vile toba mtu ame ameiba au ameritadi ya dhambi Allah aiywa ame ameritali huhatakiwa apitishiwe uh, hukumu lakini ikapatikana kuwa ametubia nam akarejelea nyuma nam aka akawa muislamu hapo hatopitishiwe ile hukumu ambayo imekuja katika aya imekuja na, na dalili au istighfarul mu'minin au kadhalika huenda waumini wakamfanyia istighfar maghfira mtu amekufa na ilhali ni ni mlevi katika hali ya ulevi muislamu hiyapatikana Ankufa katika hali hiyo waamini wakamfanyia istighfar wakamuomba Mwenzi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amgufirie watu waka, wakaja katika جناza yake wakashuhudia shona na ikawa daiman yakithirishwa istighfar pengine alikuwa ni baba katika nyumba na alikuwa ni mraibu na ana watoto 100 walillahi alhamdu na ndugu zake wapo walillahi alhamdu Wakawa kumbuka, baba alikuwa ndio alitengezea nyumba hii lakini baba alikuwa ni mlevi Mwezi Mungu amgufirie wa wakawa alia wa wa wamwombea maghfirah Mwenyezi Mungu akatakabal maghfirah yao huyu baba najua يوم الاخرة wenda hata adhibiwa pamoja na kuwa alifanya jambo la kumkasirisha Allah subhana wa ta'ala lakini Mwenyezi Mungu kwa kuwa watu walimwombea maghfirah aka mwenye kumkubalia aiywa akamondolea adhabu au maswaib. au huenda kadhalika akapata mtu na misiba Mwezi Mungu subahana wa ta'ala katika hii dunia ye alikuwa ni mtu jambazi anaiba na pora nyanganya watu kimwenyezi Mungu akamtia katika mitihani mitihani Akafakirika. aiywa watoto wake wakapata ajali kubwa ya mtatiza akili aiywa wengine wakarukwa na akili ya dhambillah. billah nyumba yake ikachomeka wakadha wakadha wakadha na yali kuwa njambazi taib lakini misiba zimemwandama zimefuatana aiywa huona itakuwa ni sababu ya ye. ile ujambazi wake dhambi ya ujambazi wake asiwe ni mwenye kuadhibiwa siku ya kiyama umefahmiana au ghair dhunub au mengineo mambo ambayo kuonea yenye kufuta Madan ya mtu yakawa yameandamana na kosa kuwa alikuwa amefanya mtu ikawa sababu ya ile hukumu isipitie isi Taib wa minzalika apige mfano tena nyingine Asema. matalan wa huwa lazima ipatikane sharti ya tahara mtu kabla haja lazima atie wudhu man uh, la yaqbalu Allahu salata man katika hadith mwezimu hakubali swala ya aliyetangukiwa na udhumu paka atakapotawadha faman arada tuhara, minhu lifakdi la mtu atakuswali pasina yake haitoihi haitopitishiwa hukumu ya kuwa ni kwa kuwa amekosa sharti taib na hili katika Mwanzo pale tukianza tuki kuzumzia ikaida lazima ipatikane sharti ya tohara ndipo swali swala yake itakuwa sahihi au akawana anayotahara ni mtu aka na jambo lingine ambaloikuwa halisihi kwayo swala amefanya udhuu kamilifu tayeb lakini pale alipo tawada katika wakati so la majuzi Watu wameingizwa msikitini wakaswali. Watu wameingizwa. Waende wakaswali. Wagatawadha vizuri pengine. Sawa? Ukasimama kwenye safu, wakatui kila kitu. Simama hivi, akasimama wima. Kalekea kibla. Toaib. Fanya tutakavyofanya. Sawa? Ewe kakubali. Kapigwa takbiratul ihram. Takbiratul ihram kwaona watu wafanya. Kufuatilia. Mpaka salami katolewa answali kabisa sivyo lakini impatikana mani mani kwa si muislamu mmemsimamisha katika katika ya kuswali hiyo swala haisemwi kwa ni ni swala ya si swala aiywa na mfano katika hili aiywa ni yule bwana ambaye aliingia katika msikiti kuswali anabi hulay radallahu anhu bainama nahnu inda rasulullah idh dakhala rajul fa salla waja fa sallama irji fa salli fa salli fa Asema Buhureira tulipokuwa katika kikao hivi na mtume akaingia mtu pa akaoni mwenye kuswali kisha akaja kwenye kikao naye akaingia kaambiwa la rudi nenda kaswali kwani huja swali huja huja swali yani amekuja na sifa ya swala lakini imehukumiwa si swala Hii ni dalili kubwa sana kuwa lazima masharti yatapatikane na yale yenye kuzuia kubalika ya yaondoke. kadhalika Huyu shida yake ilikuwa nini? Hakuwa kitulia katika swala. Ndiyo alitawadha na kadha. Walakin hakuwa na utulivu katika swala yake, akidona dona, akiharıkisha. Hi swala haikukubalika. Maana katika nam arkan za swala ni kuwa alitminan. Mtu atulie katika kila au natumaini katika kila kila hatua mbokuwa aendelee katika swala yake. Itakapopatikana maani ibada haito hukumiwa, hukumu ya kisheria kuwa ni makubuli. Wakadhalika kama ni adhabu haitopitishwa mpaka ipatikanwe. aiywa nini? Masharti na mawani. Ndipo jamani, katika mahakimu za kisheria. Yapelekuwa kuwa mtu ni mwizi, mtu amfanya kadha, utapata kwa yule hakimu yapita muda mrefu sana kabla yeye kupitisha hukumu. Kwa nini? Kwa kuwa afanya hiyo study ya huyu mtu je masharti yapo. angalia angalia moja nyingine ya pili ya tatu ya nne aziangalia na zile mawani vitu vyenye kupelekea huyu mtu alikuwa ni mtu mzima wa au kadha yaangaliwa mpaka mwishoni aje awambie kuwa aiywa huyu la hatuto mwadhibu ni kuwa imepitia stadi au huyu ndiyo twenda kumkata mkono huyu twenda kumfunga aiywa miezi kumi huyu tamtoza aiywa uh, milioni moja atoe ni kuwa kitu ime imepitiwa imesomewa haipitishwi tu huku moja kwa moja la ingekuwa ni kama vile wanavyofanya aiywa jamaa jamaa al jihad katika matalan inchi hizi ambazo kuwa, zimekuwa na jihad jihad mara nyingine wakawa ni wenye ku kupata nguvu na kutawala aiywa matalan imekuja habari kuwa hii kundi daish na Kadha, walikuwa kisimamishia watu had. wakisimamishia watu hadd wa wakupigwa mboko moja wapo walipigwa watu wa viboko 80 walipigwa watu kukatwa mikono wengine wakuchinjwa walichinjwa. ilipitishwa hukumu Je huyu ambaye afanya hilo amefanya study ya hali ya huyu mtu ndio atuhumiwa kuwa alikuwa amezini yataka uthibitisho yataka mambo mengi sana kabla umpatie jina kuwa nizani umpitishie na hukumu ya kumchapa ni fimbo au ni kumpiga mawe I, inapitia stages nitakiwa lakini tupata to, habari kuwa watu walipitishiwa ahkam wewe huko ukiswali mwanzo watu walichapwa fimbo sana wallahi nastan kuzingwa tu salama <coughs> Asema, wa min hadha al asl wa wa tafsik na katika aslii hii aiyo na hii kaida ahkamu zaki sharia lazima masharti ya yatikane na ikosekane yenye ku zuia kutarimshwa hukumu kadhalika at takfir wat tabdi wa tafsiq kumhukumia mtu kuwa ni kafiri kumhukumia mtu kuwa ni mubtadi au kitendo kuwa ni bid'ah au tafsiq namkumhukumia mtu kuwa ni fasiq au kitendo ni nifsq aiywa wa huwa babun qad adumat fihi lfitna. Allahu asema sheikh hii ni mlango ambao kwa fitna na mtihani duniani yake imekuwa kubwa sana hasa katika zama hizi watwa shat fihi na akili za watu zime zimeruka kusiana na mlango huu watu watoa kadi aiywa kwa urahisi wallahu astana wa katra fihi aliftiraq na watu wame fariqiana na mitofautiana katika jambo hili watashatata tatfihil alahwaa walara na watu wamekuwa na ahwa na ra'i zao kusiana na mlango huu wallahu musta'an ambaye uh, futilia akbar zinazoendelea aiywa katika jamaa za Kiislamu mujtama wa Kiislamu wallahi mambo haya utashangaa jinsi ambavyokuwa yamekuwa ni rahisi kutamkwa fulaan mubtadi fulan fasik fulan hizbi kafir kadha kadha kwa uwepesi wa kutamka na mwenye kutamka haoni kuwa ametamka lolote bali atamani lao huko na kalima nzito zaidi ya hilo nimteremshie atufanyia machezo huyu wallahu nastaan aywa haya yamekithiri sana yatakiwa watu wae na tahadari kutoa hukmu. nam pasina. kurudia muone chuone kuwarudia makudwat aywa ambao watafanya stadi kusiana na jambo hilo mpaka hukumu ya kisawa, ya kisheria ipatikane ndani yake. Mzingo tupe salama. Na watu wengine wa wenzao, a hiyo mathalan, kwa yeye sikuizi ni takfiri. Yeye yeah, hukumuia watu, yeye sikuizi a uh, mwenye kuhukumuia watu hisbi kadha kadha, a hiyo mubtadi. Yatakiwa tuwe makini na mlango huu. Wallahu astaan. Tuombe salama. kisha akasema sheikh wa maqif alsunnah waljamaa as-sa'irin ala manhaj as-salaf as-salih ahli albida wal aqaid huwa tafsil msimamo wa ahli sunnah jamaa wenye kuenda kwa mwenendo wa wema walotangulia naam kuhusiana na takfiru ahli albida kwa kufurisha ahli albida walofanya bid'a zenye kukufurisha wal aqaid na kwa kuhukumia wenye akida mbovu aiywa Huwa tafsil njia yao ni tafsil kupambanua hawatoi huku tu la bali wapambanua hali, hali hiyo kabla ya kuzungumzia wa huwa anna ahla albida laysu ala daraja wahida ni kuwa tujue ahlu albida si katika daraja moja ahlu bida ni tabaka tabaka tofauti hawalingani watofautiana taib hili latakiwa lijulikane Aha. asema faminhum man huwa maktuun bitakfirihi kunao ambako ahlul bida ambako yapitishwa huku moja kwa moja kuwa ni kafir Kaman ata kaulin au fil mukaffir kama vile atakayefanya au atakayesema jambo ambaloakuwa ni kufrun ya wazi watamdhi fi hakihi shurut na ikatimia masharti aywa shurut takfir zikatimia Wantafat tafat mawaniahu na zile zenye kuzuia hukumu kuteremshwa Zikawa zimekosekana kunao kuwa wakifanya vile hukumu moja kwa moja yateremshwa juu yake mfano wake aiywa mtu akatangaza wazi wazi kuwa kwa yeye atamwabudu mtume sallallahu alaihi wasallam na, na mtu mwana chuoni ajifahamu si mtu ivivi. Eyo ajifahamu. Naam, na yuko na kilitimamu. Moja kwa moja ikifikishwa mahakamani itahukumiwa kufiri kwa kuwa, haabudiwi illa ila Allah subhana wa ta'ala pekee yake ndo anastahili kuabudiwa. Taiba. Au mtu akatangaza kwa yeye ni kafiri. Kwa yeye kafiri baada ya kujulikana kuwa akili zake timamu. Naam, na, na alikuwa ni muislamu kweli na akasema kuupe wazi kuwa yeye ni kafiri imbakia nini ni hukumu hiyo ichukue taib wamihum na kuna wengine ambao kwa malayh kama bikufri lintifa li idhalika fi hakihi ambao kwa hahukumi kuwa ni kafiri kwa kuwa inna yarhamukallah inna imeshindikana aywa kuteremshwa hukumu juu yake kwa ajili ya mambo kadha wa kadha hazijatimia asema wathanihim la thumma inna fi takfir ahli al-bidaa aywa umuman ala adhimain kuwa katika ku kufurisha ahli Nam, umuman yani, kutoa hukumu ya kijumla aywa mubtadi'a wote fanya kada, kada ni mubtadi'a aywa wana abudu makaburini ni mubtadiya ini hukmu yakijumla aywa mabniun ala asliyin abain hizi hukumu za undika juu ya misingi miwili Kukufurisha mubtadia kijumla inaundika hukumu hii juu ya misingi miwili ahaduuma ya kwanza dalala kitabu wa sunna ni kuwa eje dalil ya qur'an na sunna Ala anna al-qawl aw al-fi'la aswadira min al mujibu takfir yija dalil kutokana na Qur'an au sunna kuwa kaul au kitendo ambacho kuwa kimetokana fulani ni ukafiri au ni chenye kuwajibisha ukafiri hili Asli ya kwanza yani iwepo nas dalil kutokana na Qur'an na Sunnah kuwa kitendo fulani ni ukafiri maneno fulani ni ni ukafiri Aywa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha talika thalatha Imekuja katika Qur'an wazi Aywa atakayesema kuwa miungu ni mitatu laqad kafara hakka wa la shakka ni kafiri Ipatikane dalili katika Qur'an au katika sunna aywa kwa ambaye atafanya kadha ni, ni kafiri Taib la kwanza Thanihiima ya pili intibaqa hadha alhukm ala alqa'il almu'ayyan au alfa'il almu'ayyan Bihaithu tatimu shurutu takfir fi haqqi wa almawani la pili ni kuwa ile hukmu ilingane na hali ya yule mwenye amehukumiwa Bihaithu shurutu zimeangaliwa na mawani kadhalika zimeangaliwa Zikawa zimetimia basi hapo muayyan atakuwa ni mwenye mwenye kuhukumiwa mtu fulani ka hiyo dhati yake atakuwa ni mwenye kuhukumiwa hii ni jambo la pili lazima nipatikane kuwa kisheria katika sheria katika nas dalili ya Qur'an na kitu chenyewe kimehukumiwa kuwa ni ukafiri au ni bid'ah kisha ambaye kuwa anahukumiwa akaangaliwa kawekwa kwenye mizani yeye akapimwa ikapatikana kuwa ye hasalimiki. basi hapo ndipo hukumu itakuwa inenye kuteremshwa asem wa hadani alaslan na asli hizi mbili yantabikani alashaksi inda al hukm alayhi bil -ibtida hivyo hivyo mtu akihukumiwa nabila mambo mawili haya lazima yapatikane kadhalika au alfisqi au akahukumiwa kuwa nifasik mawili haya kadhalika lazima yaangaliwe kuwa kitu chenyewe kisheria imehukumiwa kisha mtu mwenyewe akiko kwenye mizani ikapatikana kuwa hasalimiki to hivyo wa huwa dilalatul kitabu wasunna ala anna alqaula aw al alfiila sawdira almahkum alayhi bid'a wa kaunu alqa'il almu'ayyan aw al alfa'il almu'ayyan shurutu tabdi Wantafat intafat mawani'ahu ni kuwa aiywa yake imekuja katika sheria impatikana kisha mwenyewe akaangaliwa hali yake masharti yakatimia na mawani zikakosekana huku atakuwa ni mwenye kuhukumiwa wallahu alam hii ni mukhtasar ya mas'ala hii Ennam, ya hii mas'ala au qaida ya tano na ni qaida khatari sana ayoko kuhukumia vitu kuhukumia vitu uhalali na uharamu wake au uislamu wake na ukafiri wake yatakiwa makini sana katika mlango hii. wallillahi alhamdu watu ambao kwao wamesalimika na kutoa hukumu pasina kuangalia ahli sunna wal jamaa namu uislamu ni ahli sunna wal jamaa hao wamesalimika na mlango huo kwa kuwa mambo yao yote nam, wa Mfuata Allah subhana wa Ta'ala kitabu chake na sunna ya Mtume sallallahu alayhi salama, na wema walotangulia wameshikamana na mwenendo wema walotangulia wakasalimika kutokana na hilo ama vikundi vingine aiywa ambavyokuwa vya jinasibisha na Uislamu na viko kinyume as na as-salafu salih ridwanullahi alayhim ajma'in basi hawajasalimika na mambo haya Ima watahukumia aywa, Mujtama mujtamaa wa Kiislamu kuwa ni makafiri mfano wake jamatu ikoani muslimin ikoani muslimin ambao si ikoani bali wao wanahukumia waislamu wote kuwa ni makafiri kwa kuwa mwanzo khalifa hayuko hamna khalifa na watu wame, wameishi katika nchi za kikafiri wajiishia tu aiywa hawana utawala wala hawana hukumu za kisheria za Kiislamu wao hawa ni makafiri kwao wakahukumia wallahu nasta'an jamaa mthalan jamaa tablighi wamehukumia kuwa watu wote si si walinganizi katika dini aiywa ila ambekuwa ni tablighi hilo hata wanachuoni kwao si dai wanachuoni ambaye anafunza elimisha watu nam afanya bidii katika kurejesha umma katika haki yeye si dai Kwanini? Kwa nini kwa kuhesika katika tablighi mpaka uwe katika jamaa tablighi na vikundi vingine hivyo hivyo Nam vikundi vikubwa vilivyotangulia na fikra zao bado ziko mu'tazila aywa jahmiya khawarij qadariyah murjia. wanazo hukumu hizi kwa kuhukumia waislamu aywa kuwa ni makafiri kuwa ni mubtadi kuwa ni kadha na mwallahi almustaan wala salimika katika mlango huo aywa mzungu atujalie miongoni mwao ni ahli sunna kwa kuwa wameshikamana na njia ya wema waliyotangulia wakawa na adabu aiywa na muula wao na kadhalika wajawa wa Allah subhanahu wa ta'ala masala ina upana zaidi ingawa umetajwa hapa kwa uchache atoje katika hamish kule undhur fatawa Ridi katika majmu fatawa asy utapata ufafanuzi zaidi kusiana na masala hii wa كتاب ايوه اكيده توهيه شرحي لك يا ابي الحنفي ستطاط انظر الكلام على هذه المساله وافيا في الكتاب القيم موقف اهل السنه والجماعه من اهل الاهواء والبدع للاكاد الفاضل الدكتور ابراهيم ابن عامر الرهيلي وكذلك انتي كتاب تشه الشيخ ابراهيم الرهيلي الدكتور ابراهيم ايوه موقف اهل السنه والجماعه نعم. كذلك يتجه كل ملخص خصوصا او ما ya niku tosheleza na hii ya takfir na, na kuhukumia watu aiywa hukumu ya bid'a au kada kada Allahu aalam uh, katika siju kama ya tosha tazumzia juya mubtadi mtu mzushi katika katika dini amezuwa bid'ah kubwa au bid'ah ndogo na nini msimamo wa salafus saleh Kusiana kuhusiana naye lamitangaliwa Jana tulilitaja haditha hiyo idabui al-khalifatayn faqtulu al huma ikipewa bai'a mkono aiywa watawala wawili wakati mmoja basi yule wa pili amekuwa amechelewa amekuja baada ya mwanzo aiywa ni kuwa apigwe vita arudi awe chini ya yule wa kwanza Kabla ya kufanya hilo kadhalika itaikwa kwenye mizani Dar ulmafsada, wa jalbil maslaha iangaliwa pia na, Ndiyo asli ya hukumu ni vile lakini kabla ya kupitisha hukumu hiyo lazima iangaliwe je huyu anau, anau, anazo nguvu kiasi gani Kama itapatikana ni mtu kawaida aiywa hana kadha kada achukuliwe na tupendani kule Aiywa nchi shiona, watu watulie hatutaki fujo kama ni mtu ana nguvu ana ufuasi hiyo kama ilivyotokea hapa kama mmesahau kama ilivyo nadhani pia waliangalia kwa eh jamaa ana ana kweli na ana sauti ya kusema akisema na hata nje pia anayo ushawishi mkubwa na ikiangaliwa nchi alhamla biashara zaendelea, watu kuna utulivu lao tutafanya kadha mwatarajia nini Haguta kalika hapa hakuta kalika hapa ikaangaliwa iangaliwa mambo haya yiko kwenye mizani aiywa kama maslaha ni kuwa basi acheni aiywa ya taratibu tuta tutasuluhisha Ewa? basi utaratibu ufatwe. na wale isifanywe haraka ya jambo hilo mzungu atupe wa salama wallahu astaan Eh. Nani amekuwa hukumuia? Haye ya ya ma mahakamani. Yarudi? mahakamani kwa kadhi ye ndiye ambaye kuwa ahukumia au mwanachuoni ambaye kuwa ategemewa naam naaminika ilmu yake anayo tuka, anayo wara, anayo uchaji Mungu naam ni mwelekevu katika dini kauli yake ndo yazingatiwa ya aiywa akihukumia si wanafunzi wadogo si watu katika mtaa sisi twaketi tu vibandani kisha totoka. Ayo fulano mkafiri kabisa. Sasha hayukubaliki lo. wale qadhi na wanachuoni ni watu hawatoi maneno kwa kurusha la. Wana sana. Waangalia mpaka aje aseme hivyo fulani mubtadi dao imepita hatua nyingi sana. Amepitia mengi mpaka kama hukumia. Qadhi mpaka apitishe hukumu shahada ya huyu hatutaki. Hatukubali. Manake ni mtu simu mwelekevu katika dini. Ni kuwa impitia impitia marahil nyingi sana. Faibu watu wa, uh, watu ambokuwa zingatiwa makadhi na wanachuoni wakubwa ndo wapitisha hukumu. Sisi letu lililokuwa ni nini? Wanafunzi na duao wengine ni kuendelea kuamrisha mema, kutaza mauvu, kutanabahisha, kutahadharisha juu ya mimbarayo kuwa matendo fulani Mwenyezi Mungu amekemea, wa watu wajepushe nayo. Walau sim, simkabili mtu ukamhukumia. La. Wewe utanaswahi utahofisha watu kutokana na matendo fulani ambayo yafanywa. Aiyo, utatahadharisha. Naam, wala hutatremsha hukumu juu ya kichwa cha mtu. Hmm. Ha? imebainika. hali Naam, imebainika hali ya mtu fulani. Utatahadharisha. Jamani msifanye matendo kama kadha, utaashiria. Wenye akili watafahamu. Aiyo unyakili watafahamu, wasema nini? utatahadharisha watu kutokana na matendo fulani fulani fulani msifanye watu wengine wanafanya hivyo utasema watu wengine wanafanya hivyo <laughs> ndio hitajulikana ayo wallahu wa ume mwanzo anaswalisha kwa kuwa ye ni imam azingatiwe ni imam na ajitangulizwe ila kwa kuwa pengine wanamwamini kiilmu shona ni mtu tayari mjuzi na kadha wewe hususan nafsi yako hutakuwa ni mwenye kuswali nyuma pale bali kama una nafasi ya kuzungumza aiywa utataja kitendo hicho na hukumu yake ya kisheria imekuja katika sheria kuwa na mtu waafa ifanyiki illa fil baitil al-Kaaba. na, na kuinginea kukifanywa tawafu bas ni batil na ni haram. Na ambao wafanya hivi waparaga, wa, wa aiywa, wapanda wa makosa makubwa ambayo kuo uenda ikamfikisha pabaya, watahadharisha na hilo kitendo. Na wasoma wa katika fatawi za ulama na kadha, aiywa, ambaye afanya hivi swala yake yaisii na kadha na kadha. Wazungumza umuman Itakuwa juu yako sasa baada ya hapo. Msikiti huo usiswali. Swali, swali msikiti mwingine wa kule mbali. Taibu kama itokosekana kabisa amla msikiti. Wewe utakuja kuswali katika msikiti huo baada ya kumaliza swala. Shona. Utakuja utawadha saa moja nzima. <laughs> Akimaliza swala ndipo utaingia. Almradi swali nyuma Na wote ambao kwa watafahamu haifai kwa swali nyuma Swala hishi. Lakini yule ambaye kuwa hajui huyu hiyo hukumu yake nini ni mtu mgeni apita hapo njia akashuka pale kaingia kaswali swale vizuri Akaswali, akatoa salamu na akienda zake inshallah swala yake sahihi kwa kuwa kuna amani ya kukataa swala yake nayo ni kwa kuendelea nini huko shona kama mtu ameingia kaswali mskiti kumbe inayo makaburi hana habari swala katika msikiti wenye makaburi hai haisii yakaingia kaswali na zake hana habari swala yake Si na huu mwingine ajua kuwa hapa watu. Aywa hufanya baada ya makaburi na msikiti wenyewe una makaburi na kadha. Akaingia na katulizana. Makini sana. Kaswali kwa khushu. Aywa akaleta nadhkar na, na kafanya itikafu na ibada zote. Kisha akajiondokea. Yote atakunjiwa pewe. Naenda nayo. Haiswi. Thaib. Naam. Tuzungwe tu kwa salama.